See Zalde zureak gure gaurko aipagaia izanen da izkuntza guikituen aipa mena eta beriziki erriko etxetan tokiko sarta izenpetu berri baita huri martxoaren amekan itsasun eta hor, behar, eta marbat dira ordezkatuak izan, beren atxikimendia adierazteko erran behar da, frantziak, europako karta, onartu bali ima du ez du berretxi, konkretuki, ez du aplikatzen. Eta, hor dion, gauzen haintzinarazteko herrietaik abiatzia pentsatua izan dute, eta behoi tamar bat herriek hasi bali ima dute desmartxa, ez da hortan bukatzen, hemen ipar beste zonbait herri ere, onkituak izanen baitira. Zer da, xuxen, izkuntza gutituen tokiko xarta, ze horren bitartez zer eginen da herriko etxetan, eskoraren erabilpena laguntzeko horokorki bainan enxatuko giraxe eta sartzea, eta hortaz mintzatzeko, gurekin ditugu, mainunen inguruan, Sebastian Castez, Eskual Konfederazioko kidea, Prudentzu dupe beraz erriko kontseilaria, Monika Legarto, Dona Paolekoa, eta elgarrizketatu ditugu ere, iniziatiba hori, hartu duen itxasuko erriko itxeko kontseilari bat gilen irriaren, mintzatu gira ere, Xabi Tiko iperekin. Eta nahi bat duzue, gaten gatsalde hon zueri, eh, deneri, eta proposatzen dozuet bere ala ebe, gilen erribarrenekin hastia. Eta preseski e, gilen erribarren beste itxasuar batzuekin hasi ziren mugitzen eta hizkuntzaren inguruan zer egin errian berian. Eta esplikatzen dauku iniziatiba nola hartu duten zergatik ote. Euskunde kampainan uh, ideia aterazela. Uh, piskabat uh, elburua zen uh, maininguruan uh, aktore behi baten saharaztea, hori da Europako kontsailua. Uh, usu itzulikari baigira, uh, Frantzia edo Espainiaren uh, arteanko gatok baigira, eta hizkuntza politika ez inaintzinaraziz uh, aktore behdinekin. Uh, beraz, Europako kontsailua nahi genuen sahtu maininguru hoktan, eta jakinik... Uh, saxta hori normalki estatu eri bideratu adela, eta nola frantzia bezala estatu zonbaitek etzuten izen petzen edo aintzineramaiten. Uh, Ego gitu eizantzen hori azpiko kolektibitate eri, egin eh, behita egiko etxe, uh, egielkargo, uh, administrazio desberdineri, eta beraz egiko etxeak ere bazuten aukera saxta horien izen petzeko. Gordian, txek zuen gogueta egin duzue, desmarcha egin duzue eta iniziatiba ere hartu duzu beste egitarra joitea. Hori da, haute eskundak ha, behin irabaziz gero erri eta herri zorgenien ha, engaiamendu hori. Eta fite uartu ginen bakarrik izenpetsiak etzuela zentzuam dirik. Beraz fite egin ginen mainen inguru bat gure ustez ha, askier eski motibazita izken erriko etxezon baitekin. Baita aktore, izkuntza inguruan diren aktore desberdin batzuekin ere. Eta mainen inguru oztarik aterazen Euskal Konfederazioa batez ere lotu zela gaiiori eta helgarrekinere manugu lan bat beraz inhala egiko etxe motivatzeko eta olddar bat sortzeko dinamika bat sortzeko. ez baitezpada bakarrik baiteko baan xika bat helgarren artean energia hori kudeatzeko eta partekatzeko batez ere euskarlaren alde egiten diren gauzak. Ordeon, Sebastian Castez, ordeon, uh, gileen eta beste itxasuarrak din direlarik zuen ikusterat Eskal Konfederaziorat, nola hartu duzu Prezeski iniziatiba hori? Beraz, bon, giren ekeran bezala, eh? gukabiatu genuen desmertsa bat uh, riko bosetan, beraz, zer gana edu kontsairo elkartearekin batera otari guziak interpretatu genituen uh, bediakiteko jan autatuak izanez gero uh, prestziren izkuntza politika bat martxan ezartzeko edo sakontzeko uh, uh, errietan eta beraz, be, itxasuko erriari taldeak uh, errantzuen baietz eta gainera, bon, hauek, benantik asizirira lan hori egiten, edo uh, asizirira ikust Zaten, uh, nola egiten antzen, konkretoki, Erxuan aldeko uh, urratxake e, e, enamaiteko erriko txibatean. Bistanena, uh, itxasuk proposaturi gularik, elker lania naritzea tokiko serta horren promozionatzeko. Ba, Gugnoski, uh, bai ezkoarekin erantzun dugu, ez eh? dantzi behar uh, erriko etxen nalindua garaian Erxuan konferazioa kabiatu zuera, eh? miya, bideatzilun, tala Uh, temez urtez, uh, wala, gero, uh, ori, ta eta hemen zortzan, bost urteez, gero beraz egiku txial nido hori egutzenginen naperen esku eta geurakarguaaren esku eta guretzat... Gauzak ez ziren askifitea uh, antzinatzen, beraz hor uh, ikustea berriz ekimena uh, erribatek hartzea eta errietatik abiatzea hori uh, biziki uh, posgarria da, eh? Buen diakin berda um, politika ero euskala eta euskal kultura dira uh, eskumen partekatuak uh, transbertsaladera eta instituzio guziek uh, badute zerregin uh, be, uh, lan orta edo rol bat badutera jokatzeko, uh, Gidenek haipatu den bezara uh, momentuz uh, Frantzia-Mailan gauzak bizikiporiki antzinatzen die beraz guretzat bai, biziki inportantea da uh, herritarren gaintik urubideen uh, diren iztenkizuak izanki ki, uh, errietatik abiatzea, beraz, uh, bai, uh, eta elker lan horrek uh, frituak uh, ekarri ditu, ikatu duzun bezala behar eta marri errik izenpetu duten, eta espero dugu ondeko hilabeteetan erri gehiago lotzea dinamikari. Eta, prezeski, ebe, entesgarria da, ere ikustia iniziatiba hori nola hartu duten errietan, Odeon, xabitiko ipe hor berua aldekoak erraiten dauku bere egirat egin direlarik eta nola hartu duen iniziatiba hori? Guri aurkestua izan delarik proiektua, begu de de segitan nunbait baikorki hartu dugu proiektua ikusten baitugu hor de Euskara Euskara Rentsat egiten dugun lana konfirmatzeko zerbait, eta behar ba laguntza ere lan bat haintzinatzeko, ez baita beti lehentasunetan izkuntzaren ame zerbait idaztea eta engaiatzean unbait lan hori haintzinatzeko. Ah, jodani kasia zinezten lanian hor zuen errian ere hori buruz? Bai, hor, jarrenik uh, bizpairu gauza plantan dira naturalki eh, euskara prezent da Dona Martzidin, uh, egiko aldizkaria elebidunez uh, egiten zen, uh, mandatu horretan hasi uh, ginen uh, kontseiluko koncheilu, uh, uh, txostenak uh, behiz elebidunez ere pasatzen, xantzadugu uh, idazkari behibat egiko eh, etxian uh, elebidun dena ere, Beraz, hori uh, garatzea uh, jadanik gure uh, planetan zen. Uh -huh. Eta zer, pentsatzen duzue, zer gehiagok hartzen alduela itzahmen horrek? Beraz, itzahmenak, ekarriko du antolak eta engainementua eta nunbait, haral, uh, beharko dugu pundu egin urtero, saktari buruz, Beraz, permitituko du, ez ditugu, badira, ogoitama, bost kriterio hautatu behar zirenak, ez ditugu denak urte or, batez bururratuko, baina, ara, ekintzez, ekintzez, hain zinatuko ditugu, a, nahi ditugun gauzak, gauzak, aror, astapenian behar behar behar berresenak, e, afitsak eta lako gauzak, baina gero a, formakuntza edo, edo beste plan batzuk. Monika <coughs> Legerto, donapalean, eta zuek ere zinatzaile ziste, lehenik erten aldakuzu, zuen herrian eta jadanik izkuntzaren inguruan eta gogoetak ere egin dituzue, gogoetak baino gehiago ere iniziatiba somaitartu dituzue. Bai, egan behar da, donapaleuk, donapaleuk runetik aludela, eh? Ez baitzen, eh, haintzin, bi mila eta goi haintzin, Euskara biziki erabilia herriko etxean. Eta beraz, gure kanpaina egengen gularik, errangin nuen, Euskarari emanen geniola merezizuen tokia. Eta beraz gerostik behemeki behemeki beha urratxak eginditugu. Uh, Karriken izen guziak Euskara Zezari, uh, familiako um, liburuzka, libre de familielako hori Euskara Zere eskurada iteke, kontsehiloaren bilduma hilabetero behiratian Euskara Zemanada, eta um, herrian bil se agertzen dugun uh, gure aldizkaria, Uh, dena, osoki, bizkontzetan egina da. Eta mm -hmm. beraz, um, ba, gero beste, beste ne batzu ere hartuak izan dira, uh, Euskararen aldeari diren elkarteak ere, adibidez zabalik, hotxail uh, ustekunak egiten zituen, eta bon etzuen alako toki ofizialik, beraz, orai toki ofiziala dauka, eta gero, ba, behar, ba, gero, xagoa ipatoko duguna, uh, gure langile guzien ebaluak eta batek gina izan da. Euskararen parte etik nola diren eta plangin sabat Formakuntzabat Formakuntzabat bai Eh, eh, baina gertatzen da bakarrik hori um, arazo ez teknikoak baina bat materialak bederan dire, direla um, ba, horiek dira lan orduetan egiten direnak eta bon, donapaleu eta xoko hortan ez da formak untzarik, eta beraz uh, ba, itzertuagira Euskal Elkargoarekin behar bada maule donapaleu xoko hortan Kilometra gutxiago egiteko eta uh, mm -hmm. balimada aski kandidato. Toki hortan umait uh, formakuntza uh, egitea uh, voilà. uh, errezteko eta jendeak ez dezaten, langileak ez dezaten, uh, adazo uh, tekniko bat uh, aski hukan mm -hmm. ez formatzeko. Uh, eta olibai... nola hartu no duzu egero itxasuko proposamen hori? Ah ba, guk bisiki, uh, guk gara, koncheilu bat, unha paleun, uh, a gunt dena, Denak ez dira Euskara dunak hor, baina denet, gira, um, eta uste dut oposizioko hiru badira, eta ez dute uh, e, baiko rikata denak aipatu ditugularik, ez dute sekulan broskatu, uh, dibidez, haekaren alde edo diruaren emaiteko, ez dut likusi kontra broskatzen. Beraz ez da gaurko um, herriko etxean edo kontseiluan Euskararen kontra denik, mm -hmm. ez dut uste. Eta txartar hori bizik egun txartua izan da. Pruden, Uruñana, zuek, zue naldetik ere, eta iniziatiba hori joiten da funtsean zuek abiarazi sinuten eta e, ibilbide batian? Bai, e, lehenik erran behar da, e, erran duen bezala, astapeneko biltze hartan e, e, ni hor nintzen, erran egin ditutu. E, deitu aizan nintzen, bilkura etortzeko, astapen-astapenak ziren, bo, dudan itzekin, zebide hartu behartzen, bo, beraz ere Euskal Konfederazioa eta eitzesukoak ziren hor. Eta beraz beti segitu dut gero, uh, gero herriak joan dira sartuz eta sartuz. eta azkenean, ba azkenean ba 50 gutxienez, ustu du 50garrena horria egitekotan dela. Bai, egin egindu eh. Bai, hori da azkaratekoa. Hori da. Eh? Eta orduan orduan herrenai du, hala ere, demora gutxiz e, gauza importanta da. Importantea eta zaila zen. Zaila zen Dolanmartin adibidez, erriten duzu, ba Euskaldunak baziztean hitz ez guziak, baina gure kasuan oso gutxi gara Euskaldunak, errikotxean. Gure zerrendan ere, bat anitz eta dakitenak ere ez dira beti alfabetatuak edo larra nahi dut. E, galde egiten du lan gehiago, azkenean beti behar da pasatu edo nire eskutatik edo orain hartu behar dugu eh, ondoko asteetan, eginen da, jadanik, baina hartuko dugu Euskara garatzei bat, erra nahi du bat lagunduko duena, justuki, eh, proiektu hau guzia aitzina eterematen. Eta ordoan orain, orain arterakoan pasatu gara basamortutik eh, ahal bezain bat gauza egitera. Baina orain ditugun eh, baliabidekin, neke da pertsona batek ez du dena hiten al, ematen alditugu itzulpenak anpoan, baina ez da errexaz, eh, askotan dira, rialdi gisa urgezian etortzen dira gauza zerbitzuetatik, e, gero nahi duzu aterarazi, zeretan e, ze egunkari elektroniko eta bat, eta orduan ezin duzu eman el, elkargokoei e, itzutzeko eta gainera pagatzen da eta ez da ezta eman e, kostattzen da dirrutza bat. Eta orduan hala ere erran behar da guretzat e, biziki garrantzitsua zela alde batetik e, Sebastianik ere erran du, zen bide bat saiesteko e, E, Aintzinean ditu unbi estatu horiek, e, eta bereziki hemen e, guk, e, bizi, bizi duguna hemen. Eta erraiteko, babegira, ez duzuen nahi, bat zuzue gabe ere egin egindezakegu zerbait. Erre nahi du. E, Errikotxek ere baituzte beren egin bideak. Horain arte dena isilean zen neorketzuen e, galdegiten, eta galdegiten zuen bakarra zen Euskal, Euskalduan triste hori. Beti eskatzen, beti haserre beti manifestatzen, eskubide baten gibeletik. Eta hori nik deitzen dut, hori hori degiten dut, eskari bortxatua, galde bortxatua erra dut. galdegin dezakezu, baina beti edo eza izanen duzu, edo bai, baina ez da momentua ez da gizera. Guk pentsatu dugu, zinezko demokrazia bat ere manai behar dugu errikoetxean, behar dela ahalbezain bat jende eta pozik utzi. Daldeak badira dira aldetik, urruina ez da biziki Euskalduna ez da pentsatu behar, ez da lehenko erritxipi gura. Eguneko eh? hamarrekoa izango da Euskaldunen kopurua, urruinen. Eh? Eh? Hamaik hamila biztan le dira, azken logoi urtetan eta hemen datu da ikara harri. Eberaz, ordez dugu deus kontrolatu, eh? hori mm -hmm. onda. Eta gero, erriko etxeak ere, zuen deus ikaldegiten. Pertsona bat bakarra izan da, autetxi bat omaitu urte zor izan dena, eta arek egin ditu gazuk euskaraz, webgunean, eta ba, aldizkaria dena frantsesese zen, zen deus harremanetan paperetan deus eh, elkarteekin dena frantsesese zen. Horda, guretzat guretzatu oraindik berria da eta eh, lan bat ematen du eh, nahi du, eh, hartu dugun bidea ere ez dela erres erresa eh, behar da muntatu behar da. Baina badugu gauza bat biziki interesgarria, eh, nik atzemandutana, eta azkenean olako herriko etxe batean jendeak ez baitzuen sekulan galderik ez kanpotik eta ez barnetik, ez ez manatzen ari zirenetik eta ez ez ta ere e, administratu edo sera e, eh herriko jendenganik, herritarrenganik. E, nola nola soingoxoki e, hartu gaituzten Erre nahi dut ez ginakien nola hartuko zuten. Gauza gogorra da, ikustea norbait, hizkuntzaren proieksioa duena, eta zuri etzaizu deus eskatu ordu arte, eta behar ba, biziako komplikatuko bizut zuela nean. Mm -hmm. Hori, nor normala da, eh. nornaikuk ere ez ezagunaren nainzinean beti eh, ez gira nasai, eh. eta ongi pasatu da, neustez pedagogia erabili du, demora hartu dugu, eta etxemplu bat ematen dut, interesgarria da, ze azkenean Deliberatu ginuen Euskarako moldakuntza egitea, beraz, arikarikin. Eta eman genituen bi hamar pertsona nahi genituen, eta gero horreire dirutzaba da, torduan e, busetan ere ez da zer nahi Eta eman genuen, e, ideki genuen bidea, zulek zuk errandu zuen bezala, eh? Monika, da, iendeari, eta kurtsuak eta ematen zaizkio, e, landen boran behaz, horiek horrezkatu behar dira batzuetan, behaz, horrezkariak ere pagatu behar dira, ez labakarri formakuntza, da, da ere beste guzia. Eta orduan, e, galdetuk ginoen, bi irizpide eman mangenituen, gure ustez horretik hasi behartzelako, eta badirtugu batzuk, biskak euskalduna direnak eta, eta zerbitzutan, badirtugu postu importantetan batzuekala ere Euskalda dakitenak. Baina horiek ere laguntza behar dute, ez dira gai, gauza guziak itzultzeko, eta gainera ez dute hastirik ere, beste lan batzuk, hamar eh, mila biztanle, hamar mila biztanle da, eta e, errangi ginoen, behar dute asiberriak izan edo oso maila apalekoa astapenean diren jendeak, eta bereziki bigarren erizpidea garrantzitsua zena, publikoarekin, jendearekin, erritarrekin, zuzenean harremana eh, zutenak. Sebastian, preski sailak badira hor, eta izen den itzarmen horretan, nolako sailak dira, eta zer urratz propusatzen da, preseski, hortan eta horren bitertez? Bai, beraz on xehetagbe da gaitu beru beroi tamatbat uh, uh, artikulu eta beraz Herri Bakoitzak beteran 245 uh, altatu beritu eta beraz bai badira Agloris Berninak Agloris Berninak adibidez uh, ehshengara garapera zerbisu uh, publikoetan edabite eta nirakaskuntan eta barreta bar. Baizna sho bela xe tacho tantxartuko mainbo uh, Horritz, entzunintu nikukutasunak, askin uh, uh, telesgarriak dira, hauek erakusten baitute, xerta biziki dekia dela. Egan nahi du dugu gastapeneko giren, itsasutik bo itxasuk, ara ere, bazuen zemaitu urte, lan, dianeko langiliak igorzen zitu zela for, formatzerat eta abar, eta horritzun dugu beraz, uh, donapaude eta urruñan, eta hauek erranik, urruñik uh, abartzen ziren, mazen mortutik abartzen ziren. Horrek, eta ikusi dugu ere hasi uh, direla eber uh, a diagnostiko bat egiten. Beraz dena pauren egin dute langiren itsuria jakiteko zenbat langire oso murer urrunan korrena kaipaturu be gusten zuten ari begiratu zuten ari dira orain arte idazisko komunikazioetan zer oskaraz, zera euskaraz importanta diagnostiko hori egitea uh, zen charta abiatu beharra, gero erriko etxe errikoetan realitate taktika mm -hmm. eta jarenik antzinatua den Erri batek atxemanen ditu neugihiago betetzeko eta anantsu zeotikten hasten batek, bateek berak ere atxemanen ditu hizkunttze politika bat abiatzeko neurri kon batzuk be, beti ere janostiko egin da erralitetika abiauz eta beraz a, eta horrek janostitiko bat egiteak laguntzen du beraz letasunak finkatzen gero. Eta gero hautatzen ditu beraz egiko etxeak badira arglo batzu eta arglo horiek bali edo ez ikusten du zer egitiko gaiden eto président Horira, eh? badira badira hainitz, eta arglo bakoitzean badira artikulu hainitz eta artikulu bakoitzean uh, maiz uh, bada on laspeteko bat eta gero a b edo c las inguran bat puntu hortan izante nozu Joaten ez dira, edo aski urgun, edo ertain, edo oin egizko gauza. Eta mm -hmm. horrek ere, gana edu, uh, neugriz neugri ere, uh, erriko etxe batek, erabakitzaren aldu, bere egin moeren abera, zoin uh, egin burufinkatu uh, e, uh, epe aldi jakin maten zatu. Mm -hmm. ondoko, ondoko aldi jan, jo, jo, joiteko. Monika, euh dona Pauléon eh, badira behar batzu eh horren bitartez auto batzu egin dituzue edo certa Oraindik, eh, xeheki ez dit que chez Heky hésite de goût pour le landou hein beraz ikusiko dugu va boule ça t'est importante nada mais Um, kultura mailan eta bon, donapaleuk badua dibidez uh, bideak deitzen den tokia mm. toki kulturala da eta hemen dik adibidez uh, lau hilabeteren buruan uh, edo ekainean, eh, beraz aski lasteri hilabeteren buruan um, etorriko zaiku uh, oraiko arduraduna joaten da eta hartzen duguna osoki oskaraduna da eta beraz, hor, kultura mailan kulturak gune bat baita hor, lehentasuna eman diogu Ba, berak formakuntza badu uh, historia mailan eta baita ere jizkuntza partetik. Eta beraz, uh, Euskara duna uh, hartu dugu ekainetik oiti. Beraz horrek aldatuko ditu ale, gauza kultura mailan toki hortan, eta gero gure bigarren gauza importanta da, herriko etxiko langileak, eta egin ahala, lauzkatzea, ez bortxatzea, baina mm. denak batakigu, ondorio berenak dira lauzkatu eta bakotxa norbera bere baitarik, egiten, urratxa egiten duelarik, eta beraz lauzkatzea, forma kuntza horren egitera, eta, ban, egia da, duela laneko denboran egiten delarik. Eta, ban, gostatzen da, eh, prudenek aipatu duen bezala, herri batik, gainerat, ban, denak edo, zembakia soma jende jo iten den, egin lana zerbitzu publiko bada eta berdakas urtatu horiek oro. Beraz, guretzat, gure helburu lehenak dira horiek informazioa, e, aldiskari numerikoetan eta hori guztietan Euskaraz egitea eta eginahala Euskararen erabilera egiazkoa izan dedin. Euskararen jakitea gauzaba da eta erabiltzea beste bat. Baina kontseiluetan eta bilkuretan eta jende e, guziek ez dakite lagarrik Euskara eta gure donapaleukasuan ere hortangira, e, bat denak francesa segiten dira mm -hmm. e, gure realitate soziolorikoa hori da hori geitu nahi nuen jendeak e, kompregni dezan ere herri batetik bestera dire, izaten aldiren aldeak, herrai baita monika gerriten duen bezala e, naiz eta anitz Euskaldunak izan jadanik biziki zaila da kontseilu bat e, Euskara segitea Eta ba, behar da guk, e, egiten ditugu lau horreneko kontseiluak eta hola. Ila bete erdi, mm -hmm. guti gora bera edo. La. Eta dena frantzese ez da, baina hori itzultzeko. Itzuli behar balitz hori. Itzuli, itzuli behar da ikusi, eh? Itzuli beharko ginokez, izango litzateke zerbait simbolikoa. Zer, azkenean, neork eluke baliatuko kontseiluaren barnean. En, neork elitake gai izanen itzulia dena ulertzeko. Mm -hmm. Eta kostalezake pertsona bat bakarrik, hortan bere denbora pasatzea. Beraz, obeda beste zerrebitetan lotzia. Hori da. Eta autoak egin behar dira, ez da, ez da, itxutu behar, hau eta hau eta hau, hiendea, ez, ez da leher egiten atereman behar. Eta behar da egin, nere ustez informazio eta komunikazioa, Monika karriten zuen, behar da erakutsi jendeari eredu eman, eskaintza baduzula Euskaraz, balia dezaten. Gero beste gauza batzuk badira errexak egiteko adibidez, hor atera ditugu zonbait ikerketa e, lehen haurtzaroari buruz, e, petitan faz deitzen dutena, uh -huh. eta hor adibidez, gurasotasunaren inguruko gaiak dira, eta nahi dugu jakin zertan den jendea. hartu gira, badela urruñan puliki, e, ama edo aita bakarreko familiak aurrekin, eta bar. Eta orduan. duan, e, Oiei, egiten zaie galde bat, jakin nahi dugulako ondoko 34 urteetan, eh, guk hortan, ze behar izan dugun, izanen dugun, zer sortu behar dugun. eta hola sortu ditugu postuak ikerketa baten ondotik ere xaharrekin ere egin dugu poloak xaharrena eta bar. Horra dibidez, ikerketa hauek egin ditugularik automatikoki elebidunak dira. Eta gainera aldugulari, gainera dena horri horri berean egiten dugu molde batean nun formulatua dena. Bai ez gero erantzunak erresa da bai ematen duzu, no, e, zuke egiten mm -hmm. duzu nahi duzuna, eta bar. Erre nahi du, holako hausak egitea bizikik arretzitsua da, eta jendeak etxean du, berak hautatzen du hizkuntza. baina e, nahi duenak errexki erantzun dezake Euskara zera erren, Zer. ez dakitongi, baina frantzaseko ondoan dut eta eginen dut. Eta hoiek behar ditu seurtatu, jendearen doazen gauzak, eta bar. Gure lehen herritarrak e, dira hoiek, hurbilenak e, ditugunak. Eta, eta zuek batakizue, hor bat dituzue, eta erantzunak, erabilia da eskuarazko partea? Edo? Bai, baina nora beti toki berean egiten dute bai ala ez, baina bakarrik mm -hmm. koste dute bai eta ez. Ah, eh, e, bai, non, bai, hui, bai, bai, eta non ez. Baina pasatu behar dute, ezin dira pasatu, ez da hola, hemen frantsesa da, egiten dut frantsesa eta itzultzen dut eta bestean euskara da, ez, ez, dokumentu berean bizkuntzak dira. Mm -hmm. Eta hori egin dugu baita ere materiala eskatzeko adibidez el kartel en un esta aquí se ditugun eta orduan hoeie materiala eskatzeko zorrozki bada, bada araudi bat eta bla hori or, ere bi hizkuntzetan egin du holoko gauzak gelditzen direnak eta eta webgunean ezarriko direnak eta horiek ari dira euskarara ematen baina gure, gure bergunea barkatu, baina nor badugu hiru urteko xantiera Hai. da erdi arokoa mm -hmm. eta ez da Euskararen zatokean dizpentsatua eta dena berrikusi behar da, mm -hmm. da bandera txoa, eta gero ikurrina inorriz da joaten ikurrinara eta gero foioaten zira falta da dokumentua orduan, dena behar dugu ikusi eh? eskura garritasuna sartzea eta hori dela baina hori da, behar dira autuak egin, Monika egin adon nahi zortan ezin da sartu ur handitan behar da izan razionala, pragmatikoa, eta behar zaio zukua atera, ateratzen aldenari. Eta hori bai, jendeak, adibidez gure zera da, hori ere lanada, egun guziz aldatu behar dira gauzak, baina jugunu elektronik deitzen dituztenak, baina berritua ditu behin, ja? politak honak um, dira, Eta hor ba, hasta penean emandute lehen egunen froga daiteko ostiralean. <laughs> Francesezten dena, ordan, ikusi dut alaik gernero ezabezeriko aste. Eta boia, gaur pasatu naiz, hartu ditut, itsuli ditut eta biartiko itzi bizkuntzetan izanen dira. Baina horiek herri guztiak ikusten ditu. Auzo guizietan badira. Eta orduan informazioa pasatzen dugu bizkuntzetan. Eta hori bikaina da jendearen ezazu eta ondea eskertzen digu. Eh? Eta hori egresago da, eta bilkurako aktaguziak eskorera zartzea baino. Hori da, bai, no. inork irakurriko aldiz bestea jendeak irakurtzen. Bai. bai, nipetxe zen dut, razoen zurekin adoz naiz, eta behar, behar da, Euskara Nikola zen dut, uh, goxatu. Uh -huh. Eta behar da, behar zaiu jendeari eman Euskara goxatzeko gizan. Nik adibidez, gauza simple-simple bat, konçi uh, hilabete konçi lua euskara egiten dutalarik iratiean di gisa ki soma diende que eh, en tout état année a dixquide kelebai eh, placer dugun eriko berrienne euskara sentutea voilà Lehen etzen egina, eta pentsatzen dut, um, gauza teknikoak beti uh, zailak dira, irakurtzeko, baitan eretako ere, eta beti lehatuazira beti frantzesera. Eta beraz beste forma batetara, beste gauza batzu eta behar dira euskara zerabili. Pentsatzen dut, estrategia uh, mailan, hori hobeago dela, uh, aktaguziak itzuli mm -hmm. baino, nah, nah, nah. Uh, hola. Ongi, beraz ikusten da gauza zinez uh, pratikoak eta egun erokotasunian erabilgarri direnak eta aiziz dela eh, barnatzen, eh, barnatzen eta, eta egiten, eta eh, urgunago joitiko ere, mintzatu gira, Antion Kuritsarri-rekin, uh, eraz uh, eh, zukal, uh, kargoko ordezkari gisa epiko uh, lehendakari bezala. Lehen lehenik alde indakogu, uh, Funtzan Osteon-Zebaztien erraiten zinuen bezala, nola hartu duen errietai abiatu den uh, iniziatiba hori. Baini biziki begi honez ikusten dut, uh, eran nahi baitu ala, oinaritik, bateatik uh, eldu den indak badela, itxasuk abiatua, Eskual Konfederazioekin landua eta egin dute izik erriko lana, joan eh? dira lur aldeguzietan, horren aurkesterat, eta gero segitu dituzte erriak engaiatzen zirelarik, horren izik erriko lana egin dute, bai Eskual Konfederazioak, bai Itxasuarrek, eta hori poita da baita, ala. Nola egin, basetik, oinagitik abiatzen den uh, iniziatiba bat. Errian hitzek erantzun dute, baina, bon, hartzen balin bada, erri kopurrua, Iperi Euskal Herrian, baizik, ezta, baizik ezgira, ez da, eta ordoan doan baizik ez dira ez da gutxi, erena, eh, behoita amak, baina, uh, ideia laike, fin, iduritzen... Uh, Zaut, eni azteko badela manera beste herri bat zuen uh, ganadioa itea, argunt herri eskualdunak, eta esk eskualdunak ez diren ere batzu, baina uh, nun autetxiak uh, alde izan laizken, eta hori uh, uh, e egin behar den lana da orain eh? egitekoa. Mm -hmm. Preseski, haintzina joiteko, nola ikusten duzu? Eta e, e, elkargoak berak e, zerbait ere laguntzen aldia hortan, edo, edo buruz joiteko? Bon, orduan, elkargoa el da herriek sortu duten tresna. Eta orduan, eni zaut, elkargoak badula hor zerbait erraiteko. Ikusteko, nuk jadanik, haipatua eh, dugu hori lendakariarekin, eta begiunez ikusten dugu, ikusten da egiten den iniziatiba hori. Gauza da, ala, herri, herri gehiago behar gintuzkela bildu eta horren gatik sinatzailean artean bildu gira talde bat, herri sinatzailean artean, beste herri joiteko. rat joaiteko. Esplikatuz uh, zer den, uh, e, zenta Itxasuarrak e, eta Eskuel Konfederazioak alimaleko lana in dute eta pixkar lekukoa pasatzen daukute eta normal den bezala, eta horren gu guai engaiatu bai gira. Uh, shaxtaoktan gu, guri da begbada bigarren uxer joren egiteat eta dualtea gure uh, auzu herrietara eta herri desberdinetarat ikusteko zer baden hala nik uh, elkargotik ikusita egia da dabutala mapa orrokorra eta eta hontsi ikusten dutala nun badiren uh, ma, nun baden manera uh, autetxe batzuen biltzeko edo herriko bat herriko etxe batzuen biltzeko eta orduan uh Uh, elkargoan bahnean bildugira herrietako autetsiak eta hor uh, gure artean banatu itugu uh, bala, bigarren itzulea do bigarren txanda bat banatu, ba, banatu itugu herriak joaiteko bala, beste bat zueterat uh, eta lainan haigida akit uh, pundua iten dugula, bon, mailez egiten da eh? bainan pundua iten dugula eta herri batzu presdirela engaiatzeko, pentsatzinu badela beste hamar bat, bo aski bainan beste hamar bat hor jaida sartzen uh, logika hortan eta orduan idea laike horroren buru, eta enetzat ala, erdia pasatzen badugu, ergan nahi baitu lahatanoi, erri pasatzen bali madugu hor da, da maila, eta biziki inportanta bat, ergan nahi du erdia pasatzen dugula, ergan nahi du or, badugula errien erdia eta haien artean populazioaren erdia baino gehiago, baiona baita bainian, miagitze baita bainian, eta beste batzuen ganat joan duan hala baitugu, eta endaia biziki engaiatu da protokoloa izenpetuz, eta orduan protokoloa izenpetzea ekin, ez da problemarik sartan mm -hmm. beharnean diren uh, engaiamenduak, sartzen dira protokoloan, protokoloa urgunagoa bihan da. Hon endaia bezalako erri bat, hori la, lan hori egitekoa dut, duan behar dut heien ganat. Eta, hala, uh, puntan, Ideiadea erdia pasatzen badugu, elkargoan presentatzea, eta horre maiten diogu beste dimentzio bat, e, sartari, baita lujalde osoak, lujalde osoaren izenean, hartzen dugun arginezaken engaiamendu dugu bat. Hala, bien artean gira hor, begoi eta amarririk sinatute, haigira beste bat zuen bila gure aldetik, autetxien artian, eta ideiadea laike, bai, e, etara, beste oska batetara pasatzea. Hora, beraz, elburua, beraz, berroita amar horiteik harat eh, ere joitia, beste herri bat zuen eta eh, zuen ingurian ere, Pruden eta Monika, hauzo eh, egietan ere ipatzen duzue, hori, eh, poluetan adibidez, edo? Um, epatu beharko dugu, padakit, uh, epaturik uh, petian uh, izageru okupatzen da hortaz, eta hori solasak inuen joan denegunean, Eta bad ja datuna paliuk be arluki puska bat isan lokomotiba guicha puska bat erian da amikuzen eta um, beste alor batzutan ere puska bat, uh, bat lokomotibada eta iskuntsa mailan ere behar arluki hala izan e eh, ikusiko dugu uh, eian uh, nortsendugunes baina ba hori helburua uh, da bai bai prouden beste rieketa E, autatu dugu tokia, eh? Beraz, alde batera itxaso euskalduna dugu, aspalditik euskalduna dena, eta, eta ondoan badugu endaia beraz, bon, eh, protokolarekin dira, biriatu, egina, e, gero badugu azkaine, gero badugu ziburu, Azkaine egitikoa? Ez, egina. Na, egina hori. Ah, egina. Bakarrik jauzia bat egin behar dugu, donibanen gaindi, eta getaria hainu heldu gira, eta getariak ere egina du. Beraz, eh, bada... Eh, Zerak eta antxonek ikusten duen karta hortan, inguramen polita da. Uh -huh. Ongi, eh, adituen batzorde maitzira, pruden, eh, funtsian pekan bezala, hastiona eh, ipatu duzuna, Monika, eh, konkretuki eh, batzorde horretan zer egiten duzie eta zer segipen duzie? Bo, momentuko ez dugu deusik egin, erre nahi dut, izena ematea izan da, mementuko, gero pentsatzen dut behar ditugula... ordeon. Ba, baina nire, fenik ikusten dut, beharko dela metolo, metodologia bat aurkitu, gauza horiek guziak neurtzeko gizan, ez dakit, beharko da behar dituekin ere ikusi nola egiten duten bestetan, eta bar, zergatik zerotik abiatu, beste zuia, nik egiten mautelan hori, eta gero izanen da, egitea lan hori, da gero ikusiko dugu nola ematen garen, eta... Beste la ere, lana ez piskat, baina puskat badu dugu bere eremuan muan ere orduan, baina bo, oikustekoa dugu hori dena. Bai, Sebastián, hor konfederazioa ere hor da, te, aire, or, te da te laguntziko. ideia batzuk hor konfederazioa ere. Ja, <laughs> berba <Yeah>, da. Zauri <laughs> eh, da, eh? marxoaren uh, amekako ikitaldian uh, Hainbat, haute txik, proposatu proposatutute beren burua, beraz aditu batzorde horretan sartzeko. Diakinimera, aditu batzorde hori uh, sartako um, zera artikulu batean uh, gertzen dira, eta aditu batzorde horren lan da sartzen segipena eta baluak eta egitea. Voilà. Uh, ez da, da behztelik zehaztudik, da zgu proposatudugu guna da uh, biltzia konfrehazioko uh, bizpailu pertsona, Aute txibatzuk eta biztan guk nahi genuke uh, elkargutik ere uh, pertsona bat edo bi uh, aditu batzorde orta nisaitea. Uh, denak elkarrikin adosteko metodologia bat, uh, gero mate, uh, materiala bildu biarkola errizeri eta gero beraz uh, materiala bilduta eta metodologia zorrotza edo, edo landua egina. Auker hita nen gurugu beraz eh uh, ribakoutsak bere neurriak engailamentuak bete dituen hala ez gero txosten batekiteko, eh? Yeah? Jakin egite er, du zularik materiala, serda, uh, material gisa, ideia bat yeah. Ad, denu uh, gaitiko. Adi bidas Enrique Ochebatek hautatsen manimadu uh, Mendigoti uh, Enrique um, sera gutunko uh, txetara du iten ideia nen gutun uh, gutungusiak uh, gutun uh, biskun zertanixan dira, baina hor uh, materiala buildubarkola. Adreso Ribateko uh, urteantziar uh, 3 uh, 3 3 um, gutun ikortzen animalitu, um, bildu ber gora materrera igiatatzeko igortzen uh, diren gutun hauek bizkuntzetanak irakigera. Mm Hona -hmm. edo lenikudenak uh, ipaturen eh, ikesta Hori zaten da, erri eta gortzen etxetarat igortzen diegun uh, komunikazua, gutu nahak, inkashtageroa bak, sistematikoki uh, bizkuntzertan izan dena. Hori izaten da, erriak hartzen duen engiak bendua, eta gero biztan hori egiaztatzeko egian egin egina denara ez, be beha bildu beharko da materiala. Mm -hmm. Eta horren nela bera, retan bai, neugri hori uh, beteara, errizka bera den, den bete, eta intergarria dena da, errizka bera bera, eroaz bera bete, zer gaitia atxemaitea ora edu demores cachez edu uh, eta lana mira gosa eh el burat jakin merdaire e uh, e baloaqueta que edu e baloaqueta ne maitzak agertuko direla uh, europako konseiluko webgunean jan hiru edozo edo in erritarrek begiratzenakulu herri batean herri batek beren gehioak beti dituena raz baidan ezdera zigurik hori eh? hmm. ez da burua ez bat da laguntza bat, prezeski, eta ikusten bada, nekeziak bon, badirela, gauza batzu, edo beste neiteko, eta laguntza harik izaiten alda, errientzat? Alor, uh, guk abrik uste nuena, beti ustuki, aditu bat zorda horretan, normalean, horretan, uh, sortu adabakriz eta edo bolaketak egiteko. Meguk, espero dugu ere, zerreitik ez, serta uh, izen betu duten artean, uh, ez dakit, Uh, trukatze uh, errugelarrek zaitea, mm. emanak eta dibidez uh, zerfa formulario bat, bat erri batek itzuzen bali madu, uh, zerfa, mm, zerfa mm. bat ez du erriak autatzen, zerri datzi behar den, oira, frantzia guzian horrela, erri batek itzulpena egiten bali madu, Ongi dira partikazia besteekin mm -hmm. ez da hasiko ezdua siko uniako uh, uh, uh, teknikeriak zer fabat uh, uh, iten itzultzen euskararat uh, eta ber zerfa hola eta bo, eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta Eh, Hor ikusi dena, beraz, martsuaren amekan, izan petze uh, ofizialnek italdean, guk esperu, dimentsio kolektibo hori, elkarra nean uh, islatuko nea, segituko dutela, eta uh, lehena pausatu duzun galdeari lutzeko ere, uh, behaz, bon, hasteko guk, aurkez pena, erri eta egin edoen lukale, lukale polo guzietan ere eta esperdu dukola erri handiak edo tipiagoak ola izan petuz, emunazio bat izan dena eta erri osoakak gukera izan petuzan gu, luko gine nuke, ikusiz uh, uh, antziratzena batxe batxe eta asiz aski uh, neurritz inpletatik esperdu bai, emunazio hori izan dena eta... Mm -hmm. Gero, eh, zera, justduki eh, pixkaut ilustratzeko edo argitzeko Sebastianek erranduena, gauza konkretuak dira, baina aipatu du zerfaren zerfa fitxa hoien eta itzultzea eta hori. Jani jakin behar da, jadanik eginak direla zonbait e, euskal kulturaren erakundean, eta horkitzen dira, eskatu, eskatzen diete, nola hie gero e, begiratzen dituzten itzulpen batzuk ikusteko, ba, denako esi koherentzia bat izateko itzulpenetan eta hori ere, eta iztegiak ere badira dira pixka bat, horru e, e, nagoion behar da, e. baina Hor, izan daiteke parada ere, nola baren jendea hasiko den izan da dindu urruinan eta gauzak itzutzen ere, eginak ez direnak eta balia dituzkenak beste nunbait, eta oiek denak, denak ere, ematea, euskal kultura erakondean, edo beste toki batean, eta jendeari errestasuna eman. Erriko etxean behar zaio, zerbitzuetako jendeari errestasuna eman, baina herriko etxeai ere behar zaioa errestasuna eman. Ez erotik abiatu materiala den tokian. Ara, eta hori Kolektibotasuna, haipatu den kolektibotasuna, hortarako ere onda ez da bakarrik, mm -hmm. errebindikazio edo bakarrik. Mm -hmm. Ez, ez, konkretuki e izango ditu ondorio praktikoak ere, elkar lan bat. Hapentsatzen dut, hainitz haute txen beldura, da, jadanik, puxkabat, formalismoa e, gaukza pizua da, eta formalismo eta burokrazia ez dira bata bestetik biziki urrun, eta beraz, jadanik frantzesez egitenerarik aski e, gostatzen zaie, eta gainerat bizkuntzetan agintzen malimada, e, beraz, adegiago. Eta nunbait lan kolektiboa behar baliatu, Gauzak, jadanik, zerfa uh, mm -hmm. horiek eta e, itzuliak izan, jenderi irresteko eta jendek ez dezaten uste izan, herriko etxeko langilek eta kontseiluak eta uh, burokrazia emendatzen dugu la Euskal Herrian. Mm -hmm. Hori, irrizkoa da, nire, nik, hori uste dut, herri kipietan ta, uh, haute txiek eta usapezek, pizkia bat horren beldur dute, uh, hori, baduko ongno gehiago egiteko, mm -hmm. hori. Ados, beraz, uh, ala, eh, espiritu horrekilan, beraz, pentsatuak uh, digela eta uh, elgerrekin, elkarlanian eta kolektiboki gauzak uh, hain zinarazia. Uh, prezeski gileni ere, galdin dugu, uh, gerua, nola ikusten duen, ondoko urratsak eta... Geroa, jahanik orainetik ari koniz, behoa eta amagirri lohtzea ezta egresa izan, denbora ahtudu eta pedagogia initz ahtudu. Pentsatzen dut pedagogia gehiago beharko dela ondoko egi batzu komentzitzeko, baina jendea lan egin ari da, ezta bakreka gure esku, baina haute txiak ezkeresku inari dira piskabat edatzen. Beraz, orain goan mintzatuz, badalan handi bat egiteko piskabat saretzeko dinamika hori eta behin saretuz gero helburua ditaike e, pixka bat, elgaren ahtean hauspo bat emaitea izkuntza politikari ez bako txabere aldetik aritzea baina elgarekin kudeatzea badakigu ezker eskuin iniziatibaak badirela egian kasuan kasu eta gure helburua zen behpiskabat erriguziak elgarekin eramaitea entzina pausobat Eta hori, lehenago egina ginoen gilenekin, eta ara, eh, ahont kurutatzen dira ideiak eta ideian nagusiak direla horrek ere efrogatzen du. Eta Xabiri ere, Xabitiko hiperi ere, galde indiugu, eh, nola ikusten duen, Prezeski, edatzeko posibilitatea? Baina ikusten dut eh, Bada Maiz Desberdinetako eh, segirpen bat. Ni xartu ni, zorg, eh, izan den itzahmen eh, izan Sartuniz expertu komitean, beraz uh, bostaute txigira nun segitu beharko dugun uh, berroita bederaziek horietan nola lortzen duten zen, eta nola, nola um, eskuetan hartu duten itzahmen uh, you know, engaiamendu horiek. Eta ondotik, uh, pentsu dut beste batzuk beharko itxasuarek edo beste batzuk segitu kodute poloka E, izan petu ez zuten egiek, behar ba, ara, egiek ere izan eta esmoa taike eh, ondotik, eh, ondoko urratx batean, elkargoak ere eh, dituki posible bani bada, mana pentsaketabat bat urratuko da pentsu dut, ere elkargo mailan izan eh, tokiko sartak hori. Mm -hmm. Ondoko urratxaka, horai, errandozun eh, bezala huai, eh, konkretuki anola eh, gauzatzen den hori errietan, Eri gehiago ere biltzia, einen duzie, somait urratz beste hauzo errier buruz edo beste erri batzu erburuz? Bai, pentsu dut hori behar ba ere esena hor egiten eh, nuen bezala polo, eh, polo badira itzian bat batzuk izenpetu dutenek. Beraz, eiek behar ba ya, ikustera joa ondoko ondoko erriak, uh, belduhak baztertuz eta behar ba batzuk pentsu dute ara engainemendu izi gari hainitz talan badela, mana ez da lakurik. Eta nunbait baita hor interesgarri dena, lere Nikolaik usidut ere lehen horkez pena ukan ginuelaik, hor idazten dugu, lere gure hizkuntzaren izena, nun baita, Europako ofizial dokumentu batean, eta uste dut, nun baita, lehen idazten aldera gure izkuntzaren izena, orako dokumentu batean. La, hori eztu goi patu, eh, naiz eta er, er, er, Europatik, Europako kontseilutik elduduen eh, eta proposamen bat da edo, edo, edo erritik eh, egin aden galdea behinan jadanik eh, beste eskualde batzuetan eta e, e, egiten da guri. Eh, zerbait ekartzen duk, Prezeski, eta Europako egitura ari lotua izaitia horren bitartez, eh, Sebastian? Ipatua izan den bezala, hor eh? xarta uh, uh, eta beste dispositiboan artean den desbrintasuna, da, uh, haintzu zen uh, erriak, erri bateak euskararen alde egiten duena uh, ikusgarri da, ikusgarri da, zelen uh, uh, ebaluaketa sostenen maitzak agertzen baitira Euro, Europak kontsairuko uh, Europa kontsairuko web gunean beraz, uh, ta hori ikusiz ere goera uh, norakoaren, eh? beraz, barakigu frantziak ez duera berretxi horbituna, uh, uh, beraz, interesgarria dea, ere, frantzian kokatuak diren herriak ebe, ebe hauek izenpetzea, uh, tokiko sahtar hori, uh, hauek hartzea uh, euskain aldeko uh, neurriak, eta uh, errik, erruko nizementua izaitea europatik, hori simbolikoki uh, eta politikoki ere biziki azkara da. Beste egrietan edo beste eskualdeetan egiten dela, nun Aldazian, pentsatzen dut, Britannian, badira... Aldazian, Al asiziren, eh, duela 6-azpi urte, uh, baina egia egen, uh, ez zuten gero gauzan dirik egin. Oala. Eta zer gaiti guk erabaki dugu itxasuar propusatudik uh, pista hori diogatzea, ziren uh, bohemen badira uh, errimailan azteko militantzia handi handi, handi bat. Uhum. Lehen gauza bigarrena baditugu instituzioak edo uh, edo erakunde publikoak, esoso eh? erakunde publikoa Euskal Elkargoa hauek ere janaik jabeituak dira eta hartu dituzte hartzen dituzte haman neuri eh, Euskal aldea, Epenen eh? e, lana da hizkuntza politika uh, publikoa eramaita aiper Euskaregian, elkargoak be, kompetentzia hartua zuen, sortuta bere ara, mm -hmm. izen petuzuen ere bideogia eh, Euskara dialdia diplazara, dialdi hor bara konsientzia alde uh, instituzuetatik uh, Euskara Euskara Euskara eta uh, erri mailan ere, esko egitza bizkin nektsua, uh, eska era soziala handia da, eh, ez dut deusik uste hemen eta aljazean, eh, eskira ikustea zenbat zembat dien dugun, uh, aekan urte-zurte uh, kopuro hemen etzen aida, uh, eskoetan, bai xare iribidultan, bai ikasuetan, Hemen datuzdua izsigarri urte-zurte uh, galdea, beraz horregaitik. Agian, uh, Aljazean ez balimena martxatu, hemen badugu neustaz indar bat, eta indar hori berdatu berdugu, zen guz go, go, egur gira uh, frituak ekarriko dituera sart uh, aurrek. Audean, okay. uh, gomitatu ginuen ere eneko gorri bainan ezta jinalizan, egia da, beraz, uh, ezkuntza teknikari bezala eta, eta miarritzen, lanian izanez interesgarri zaitzela, baina arandauku, uh, bo, milkura batean baita, uh, desmartxak guzi hori bizik interesgarria dela, bereziki tresna bat da, uh, baliagarria, bainan, Uh, bizi arazi behar dela, erritarren bidez, erritarretaik abiatu dela, eta bada instituizuek egiten dutena eta haintzinerazten aldutena, eta horren onduan erri mugimendua eta erritarrek uh, beren eskueta ikartu uh, biziki uh, tresna egokia izaitena dela, junta egiteko. Monika, uh, bon, guai, dona paleon uh, haintzina joiten ziste, guai, eh, uh, eta ez duzuetudarik denaden, uh, fruit ere ekartzen est cardinal dit toi des marchés ah estuf enfin fruitu positiboak baizik ekar dezazke estu negatiborik ekarriko eta um, pensazen du di, diendea diendeak nahi duela Euskara sardadin hori e, impresione hori e, dut de, amiku zen nahi duela eta uh, askira ikustea ortsiraletan enik bizik emaitetetut uh, donapaluko merkatuan bar bar bar francesko e, da entzuten da. Mm -hmm. Euskara e emaiten da puxkabat bastertua izan da, zo eh, maiturtet tan eh, amik eusik euskolak 50 urte wei eh, os, ospatuak ditu eta beraz jerranai du ba nits belano di et acide est ikastolan eta euskaradakiena eta beraz ni ba ni optimiste nice eh, et a ditu bere urratsak eman ba bere bereseilean mm -hmm. eta gukemanen ditugu puden azkeniz bat Oktaz? Beraz, eh, ados naiz, Monika Gerranduena biziki arra, eh, ados. adoz. E, nere ustez eh, mugimendu honek eta Sebastianek dioena, santza bat dugu ala ere lur aberatsa dugula. Bat lur aberatsa bat. Bada militantzia bat, aspaldikoa, eta sufritzen ikasi duena, eskatzen ikasi duena, borrokatzen, ez ematen ikasi duena, eta gero eta gehiago errespetatu gara. Bigarren santza dugu, E, eta ez, ez gira urrun hortarik, elkargo el bat lortu dela. Koherentzia ematen duena lurraldeari. Lurralde bat identifikatzen duena. Lehen ez mm -hmm. ginakien zer ginen. Lakoto bazke, gero, Eta hor bat beraz lurra, lur sendoa, i, i, eta irabazi duguna landuz, guk landu duguna. Eta hori da, behereko jendea, erran lehi dut, herritarrak. Eta gainera orain baditugu, instituzio batzuk gainean. Eta, landare batek behar du lurra eta eguzkia. Eta eguzkiak gainek webideak legitimitate batek hartzen diote egindugu lanari sekulan ez gara, ain, eh, badugu lan egiteko, eh? ez da irabazia. Baina sekula ez gira hain haise ibili Euskaraz. Mm -hmm. Eta errikotxean ikusten da, guk Euskaldunak garenak Euskaraz ibiltzen gara, dakitenak gurekin Euskaraz ari dira langileak. Eta ez da kitenak ere, agur, agurtzen dute Euskaraz, eta bar. Erren nahi du, hori da bidea, segitu behar da, eta herren bezala, pragmatikoak izan, goxuan, pedagogia asko erabili, zuk ere erabili du, peda, nor erabili du pedagogia, ez da sartu behar elefantea, poteria batean bezala. Ian behar da, goxoki, jende gutxirekin, eh, fite egiten da, baina jende askorekin urrunago joaten da. Eta hori da, nero uste segun behar duguna. Hala pragmatikoak eta goxotasuna ere, eskoararen hararein maitasuna, ezti hon, ipatutuzuna e, ere Emonika, e, e, biziki importante baita. Mil esker, asteko, unara dinik, eta al beraz, beste e, urratz bat, beste iniziatiba bat haintzina doana eta berri zaipatuko duguna, Funtzian, erringu larkiz, eren eta e, bilbide hori, abiatua da eta oraino badira, gauzak egiteko. Mil esker, unara Monika, Sebastien Uden baita ere lekatu ditugun, eh, eta baia Antxon, Gilien, eta Xabi. Entzuleak beste aldiak dio. <tusurren>